Він уже одвик. Він живе іншим життям. Він належить до іншого людського пласта. Талант підняв його буденністю. Та й що спільного у нього з цією горлопанкою? Вийшов не прощаючись, ішов через двір, усе пришвидшуючи кроки, а жінка стояла на ганку і шпетила його колючими словесами, аж поки не пірнув у салон машини і прищикнув дверцятами її верескливий голос. Звичайно, тимчасові труднощі, житлова проблема ще не всюди вирішена, тим більше в колишньому райцентрі, що волею долі втратив свої містечкові привілеї і став звичайнісіньким селом. Можна про це десь написати навіть, але без узагальнень, які дозволяє собі та верескуха демагогічка Рушив вулицею, на якій за свого тарехівського буття знімав кімнату. Кімната виходила вікнами в сад у малинник. Запам'ятався перший снів: Зелене листя малини, на білому і червоні в кризі ягоди. Ночами він читав, запалюючи гасову лампу, коли гасла електрика. В кімнаті була долівка. Дотик босих ніг до холодної глини запам'ятався. Грязюки в Терехівці було по коліна, і восени він ходив городами. Але вулицю все одно доводилось переброджувати. Одної ночі він загубив у багні калошу. Тодішня терехівська мода – хромові чоботи і калоші. Більш нічого не пам'яталося суттєвішого. То був не він то був інший Ярослав Петруня. Місив грязюку хромовими чобітьми, знімав убогу боковушку з глиняною долівкою, сліпив очі біля гасвої лампи і вірив, що сотворить для людства щось грандіозне, нову книгу буття. Записував спогади старих людей, готувався. Того Ярослава Петруні давно нема і нікому Нічого він теперішній не доведе, Бо й колишньої Терехівки нема. назва лишилася. Слова і все. І ніколи не буде в Терехівці Вимрійного ним літературного вечора, Щоб зійшлися ті, кому він намагався Довести свого часу право на власну винятковість. Усі, хто пліткував про нього, хто насміхався з його молодечої похвальби, хто не вірив у його талант, лишилися там, у Терехівці, якої давно нема. Вона є, але відпливла заповідним острівком на бистрині часу і стала недосяжною. На тім острові люди усе ще ходять у галіфе із сукняних кителях з білими комірцями на тім острові, тричі моргнувши о 12-й ночі, гасне електрика. На тім острові усе ще молоді, неторкані дівчата, в яких він закохувався, і які закохувалися у нього районного газетяра Ярослава Петруня. Вони співають Марічку, пісню з кінофільму «Висота» і рушник вишиваний. А Ярослав Петруня Одним пальцем вихлацує на музейній давності друкарській машинці свої сентиментально романтичні нарисочки і каже скромному до нудоти Василю Гудимі: Я буду великим письменником і ви ще стоятимете в черзі за моїми автографами. Таких, як ти на хаб, великих письменників не буває. Тільки з таких і бувають. Скромність перша ознака посередності. В якій він знімав кімнату, не було. На тім місці височів кам'яний дім, фортеця з бійницями вікон і пишнотілою мансардою, на яку вели залізні пофарбовані в червоні сходи. Глухі залізні ворота дивилися на вулицю двома зеленими червами, глухий півтораметровий паркан тягся в неоглядну далич, зливаючись з парканами сусідніх садиб. Матеріальний добробут. Життя на новому ветку, епоха тені у минула, Відпливла в колишнє разом з його молодістю. Смішно шукати те, чого давно немає.